Невже хочуть провести свою дефіляду? Сумнівів майже не залишалось. «Пане генерале», – сказав Сухо Дмитро, – «я спіймаю Сталіна, але прошу за це одного привілею». «Проси, хлопче», – розсміявся Лебедин. «Золотий гетьманський хрест? Чин поручника? А може й савула? Чи, може, хочеш стати ад'ютантом у мене? Станеш, я давно думав тебе взяти в штаб». «Пане генерале, я прошу одного бути учасником звитяжної дефіляди у Москві на Красній площі 7 листопада 1941 року», – урочисто сказав Дмитро. «Що?» – вигукнув генерал Лебедин. «Ти звідки знаєш про дефіляду? Та ж про неї знають лічені особи – Бандера, Я, Канаріс, Мусолінь, Гітлер і ще кілька достойників із числа обраних. Це зрада!» Мушу тебе нерозумне питати, звідки знаєш. Заспокойтесь, пане генерале, нема зради, сам дійшов. Напевно, правильно побудував хід думок. Так, генерал задумливо глипнув на Дмитра. Голова в тебе, Митрику, не лише для того, аби мотузка не сповзала. Правильно вирахував, але це ще якийсь тиждень має бути страшною таємницею, а потім почнуть трубити на весь світ. Впіймаєш, вуйка Йосипа? Їдеш у першій шерензі на дефіляті. А зараз слухай диспозицію. Генерал натиснув гудзик дзвінка вмонтований монтований в стіл. Війшов ад'ютант, ученів Савула. Запросіть нашого друга черевичника. Через хвилину війшов молодий чорнобровий чоловік у мундирі офіцера українського війська, але без відзнак. «Дозвольте, пане генерал», – спитав вічливо. «Заходьте, пане черевичник, заходьте». «Ізвіняюсь, башмачнік». – сіпнувся Чорнобровий. – Перепрошую, друже, забуваюсь, – лукаво глипнув на Левицького генерал Лебедин. – Розкажіть пану Хорунжому систему охорони Вуйка Йосипа. – Охоче, – сказав повеселілий башмачник, – но нужна карта, та, которую я вам отдав. Генерал дістав ішухляди мапу великого масштабу і розстелив на столі. Вона вже була розтягкована різними барвистими позначками. «Прошу, пане Че, чи... Башмачкін, Башмачнік!» Чорнобровий Башмачник взяв у руки олівець. «Бункер товаріща Сталіна опоясивають, сям коліт защити!» «Пане генерале!» – втрутився Хорунжий Левицький. «Він не може якоюсь іншою мовою доповідати. Я не зовсім тямлю по-російському». «Не може!» – різко сказав Лебідь. «Вивчай цей язик походу, знадобиться! А пан Башмачник і рускій чоловік. Почті, посміхнувся башмачник. «А ще вчора був капітаном Госбезопасності і ніс службу в одному з семи цих самих колець таким чином». «А, – сказав Дмитро, – тоді да. «Всім коліц защити», – продовжував башмачник. «Діляють ставку товаріща Сталіна практично неприступної ні з землі, ні з воздуха». «Перве кольцо...» Это танковая армия, которая может остановить бронетехнику противника. Второе кольцо – три ряда окопов, где через каждый метр сидит пехотный Иванька с автоматом в руках. Третье кольцо – 12 зенитных дивизионов, оснащенных прожекторами для авиакции. Они же сбили 10 Юнкерсов и Месседшмиттов. Четвертое кольцо – пять танков и самоходки. Пятое – Опять зенітні батареї з прожекторами. шестое, Опять піхота, але вже з пулеметами. І, наконець, седьмоє. Две дивізії НКВД. Звєрі, ворожені до зубов. У кожного автомат, пістолет, гранати, бінокль. В кожному відділенні пулеметчик і снайпер, і радіст. Вмісті з водкою їм видають кокаїн. Сам оттудова. Значить, стрибати треба саме туди, до цих... Кокаїністів, сказав Дмитро, і треба, вочевидь, вивчитись трохи по-російському. Соб'ють же зенітчики, сказав башмачник. Юнкерса соб'ють, Анта можуть і не дістати, відповів Лебеди. План склали простий, але настільки зухвалий, що він був майже нереальним. Це смерть, думав Дмитро Левицький, відмовитись ганьба й трибунал, погодитись – смерть. Добре, якщо НКВДсти приб'ють відразу, якщо візьмуть у полон. Це смішно, але завдання полягає в тому, аби встигнути застрелитись або підірватись гранатою. Вради так. Дмитро. Зі спеціальною чотою в 30 осіб летять на найновішому українському літаку київського авіазаводу «Анті». А щоб їх не збили зенітки, літак робить нечуваний маневр, набирає максимальну висоту